«Гей, брате Богдане Чорногоре!» – гукне знову старший. «Знаєш, що я тобі скажу?» «І вже? Путь не скажеш, прилипнувши до баби. Отже, почуєш од мене таке, що аж оближиться?» «Ого! І не «ого! Ось, слухай! Хоч січ нам і мати, а великий луг – батько, да для такої дівчини можна покинути батька й матір!» «Чи вже б то? А то хіба що? А куди ж тоді? Ова!» Тут запорожці знову іщезли, як Мара. Мати і дочка думали, що в їх і справді щось недобре на думці. А Василь невольник похитав головою, да й каже, «Що за любий народ оці братчики! Ох, був і я колись таким вигадчиком, поки літа не приборкали та проклята неволя не примучила». Гасав я, як божевільний по степах за кабардою, Вигадував я усякі вигадки, Знали й мене у городах, І на степах знали мене шинкарі й музики, Знали пани й мужики, Знало лицарство і хлібороби. «Ще я не таке скажу тобі!» Гукнув, як із бочки запорожець. «Було б з тебе й сього!» – одвітував другий. Якби почув батько-пугач, отбив би він у тебе хутко от баб охоту. Ні, таки справді, Богдане. який враг шуткуватиме, як у вип'ються чорні брови, наче п'явки в душу. Хоч так, хоч всяка дівчина буде моя. Чи знаєш що? А що? Подивитися б там у вас за загори. Отакої. Такої, брате. «Нехай не дурно запрошував ти мене до своїх воювати, турка! Коли хоч ухопимо дівойку, та й гайда в Чорногору!» «І ти оце по-правді говориш?» «Так, по-правді! Як я, Кирило Тур, а ти, Богдан Чорногор! З такою дівкою за сідлом помчався б я хоч к чорту в зуби, не то до чорногорців!» Отак От ті каверзники змовлялись у очевидьки на гвалтовний учинок. І ніхто не розібрав би, що справді в їх на думці. Шалений був народ, усе йому дурниця. Чи жити, чи вмерти, йому байдуже. Що людям плач, те йому іграшка. Тим-то черева боялись, боялась, Щоб лукавий не підкусив, паливо на яку пакость. Аж ось стали наздоганяти своїх. Запорожці бачать тоді, що ба. Десь зникли з очей, як той сон, що чоловік жахається, мучиться, коли ж гляне, і нема нічого. Хто б то мав таке слово пишне та да красне, щоб так, як на картині, змалював той монастир Печорський? Щоб хто й не був із роду в Києві, так, щоб і той, читаючи, мов бачив на свої очі ті муровані огради, ту височенну дзвіницю, ті церкви під золотом да під скульптурою? Все ж то воно так тепер. А років двісті назад треба було слово тихого, понурого, щоб розказати, як тоді знаходився монастир Печерський. Далось і йому в знаки батіївське лихоліття. Велика церква, що прописана в літописях, небесі подобною, зруйнована була по вікна. Хоч же князь Олелькович Симеон підняв її знов із руїн, тільки далеко їй було до стародавньої ліпоти. Не було ні срібла, ні золота, що тепер сіяє по лаврі всюди. Усе було тоді убогенько. Е, да були крізь по стінах у великій церкві понамальовані князі, гетьмани, воєводи благочестиві, що ту церкву боронили і підпирали. Тепер би дорого дали ми, щоб їх уздріти. А внизу, по стін, крізь були надгробки тих великих людей, що лицарства православного». І того нічого вже немає. Вистоявши службу, шрам виходив із своїми от одного надгробка до другого. Тут читав, що отакий-то Симеон Лико, муж, твердий вірою й хоробрий, почив по многих славних подвигах. А там буці музивався до його з того світу пишний князь золотими словами. «Многою сіяв я, – каже, – знатностюю, – Властю і доблестію, а як умер, так з убогим старцем зрівнявся і за широкі свої лани сім стуніїв землі взяв.